oko badu bat trigiti trakata trigiti traka karga bizkarrean muga bazterretan, Asjoko trakata trigiti traka karga bizkarrean muga trostan, trostan trostan kalopan, karga bizkarrean, Trigiti trakata trigititra Artjoko badu. Behin batean bao omen zenlerermanda herrian asto bat. Bizitza ozoan, gariz, betetako sakuak legardagutzi izeneko, errotara garraiatzen jardun zuena. Egun batean, ordea bere jadeak pentsatu zuen, Asto has errigia zela lanerako eta hil egin beharko zuela. Asto honek ez du balio lanerako. Oso zarra da eta ez dauka indarrik. Jan eta lo bestirik ez du egiten. Bian goizean goiz iltegira eramango dut eta ustegunean Gastizkoa sukuara joango naiz asto gazte bat erostera. Aztoura, aztodazen izatez, baina ezuen batera aztakeri harik egeten. Zaharra izanarren, osaskarrezen eta txeko jaunaren, asmoei igarrizien. Orduan lermandatik alde egitea erabaki zuen. Gaztizera joango gona musikari musikarik izala nahi bilatzera. Ni badakit oso ondo alboka jotzen. Ibilis eta Ibilis, astoaz baserrira iritzi zen. Ango bidean sakur bat ikusi zuen, arnaz estulka. Neka-neka eginda zegoen gaizoa. Egunon, txakurra, nekatu itxura duzu. Ala zenago eta, nire jabeak ezaten du zerri gian eitzela baserri esentzeko. Eta hile egin nahi Horregatik, korrika, alde egin dut eta orain lur jota nago. <risa> Nire antzeko zerbait gertatu zait. Nik azte izera noa, ea musikarik izala naho kitzen dudan. Nai alduzu nirekin etorri? Bai ba, nik badakit trikitizai otzen. Biko de aparta osatuko dugu, guazen? aurrera joan ziren biak pozik eta kantari. Armentiiarrira iritsi zirenean katu batekin egin zuten top.. <totipasen> Arratsaldeon katua, goseak saudela dirudi Eun <totipasen> <totipasen> zagu Jangon bustan buztanteta guzti. Etxetik alde egin dudanetik ez dut ezerjan. Izan ere, atson nire jabeak esan zuen, Zaharregia naizela sagua karrapatzeko, eta ailegin beharko nindul. Nik horien txun eta aldein nuen, alahaina. Gauza behera gertatu zaigu gu bioi. Gu gaztizera guaz, ea muzikari lana aurkitzen dugun. Nahi hau luzu gurekin etorri? Jakina, nip badakit txistua jotzen. Irukote aparta osatuko dugu. Guazen! Elkarreken joan ziren hirurak. Alako batean, lasarte herrira iritsi ziren. Eta han, oilar bat ikusi zuten salaparta batean, kukurrukuka. <totipatik> <totipatik> Aizu oiarra, zergatik ari zera kukurrukuka garaionetan? Lastiri junduko da eta. <totipatik> Beldurrak dardar nagoelako. Nire jabeek festa handi bat ospatuko dute, eta bigarren platerako erreta jan nahi aute. <totipatik> Guri antzerako zerbet gertatu zaigu. Gu gazteizera goaz. Ea, musikari egizalana aurkitzen dugu. <tipatik> Astuak alboka hotzen du. Txakurrak trigitiza. Eta nik txistua. Zuk, haots, soragarria duzu. Nahi alduzu gurekin taldean sartu, Bai, eskerrik asko, laukote aparta osatuko dugu, guasen. Ibiliz eta bestuz, olarizura iritziziren hilundu zuenean. Ozonek atuta zeuden laurak eta terpe batean gaua pasatzea erabaki zuten. Angertu, etxe zaharandibat ikusi zuten argia piztuta. Astoak, lepoa lusatu eta lehiotik begiratu lau laulapur ikusi zituen etxeko salan, bapoa faltzen, Eta lapurtutako dirua elkarren artean banatzen. Onda tera zaigu galko lapurtzea? Ja, ja, ja, ja! Berrogeita lau mila euro. Berrogeita lau mila euro. Ez dago bateri gaizki. Nien nintzen eskolara, Juan. Nik ez dakit kontuak egiten. Zenbatira berrogita lau milla eurozatilau? Sein mila euro bana, hasta akirten. Sein mila euro nire etxat. Sein mila euro sure etxat. Meste sein mila euro sure etxat. Ta kontua keiten ez jakin hagen? Tori, sein mila euro seure ere. Horrela zeu dela, musikariek pentsatu zuten lapuraiek etxetik aterara zibar zituztela. Orduan, astoa jarri zituen aurreko hankak lehioko koskan. Eta igozen, txakurra astoaren gainera. Katua, txakurraaren bizkarrera. Eta bilarra, salta hondi bat eginez. Katuaren buru gainera. Ala, bata bestearen gainean zeu Garrazika eta salapartaka hasi ziren nor bere moduan. Astoa arrantxaka Tzakurra zaunkaka Katua miauka. Eta dolarrra kukurrukuka. Gero, etxe barrura sartu ziren salaparta batean. Lapurek egundoko zuztua hartu zuten. Eta ziztu bizian, ies egin zuten handi. Atxera begiratu ere egin gabe. Ah! Ah! Gau zen aska! Hau oh, zen burra! Mugi, Laua abere musikariek bapoa zei arti jan eta edan zuten. Gero, bakoitzak, txoko bat bilatu, ariak itsali eta lo egin zuten. berdian etxekoariak italita zego dela ikusi zuten lapurrek, eta haien nagusiak beren arteko gazteena bedali zuen etxe zaharrera. Haiizu, aztak irten alkoa, zuaz etxera begiratzeera zea den, gero etorri azkar guri kondatxera Lapur gaztea sartu etxera eta tximiniaren ondoan bi punt diiraatsxo ikusi zituen Txingarrak zirela iruditu zitzaion, eta pospolo bat pizten zen. Baina ez iren txingarrak, katuaren begiak baizik. Katuak pospoloaren zua berearen ganazetorrela ikustean, lapurrari arramazka egin zion azerre, marruka eta bufadaka egiten ziola. Gero, astoak egundoko ostikoa eman zion ipurdian. Eta oilarrak bere buru gainean jarrita eta mokoka egin zion neindar guztiekin kantari. Lapur gaztea, trapuzar baten moduan, bel duraz dardarka irit zizan beste lapurren gana. I, izugarria da, tximini ondoan zorgin gaiztu bat zegoen eta ekin ekindit. Gero atean mamu batek gainera salto egin dit eta laabanazorot bat sartu dit hankan. Kanpoeiten naizenean,bazaaljaun belt batek egundoko ipurdikoa eman dit. Eta nire buruan beste mamu bat jarri da ohuka. Harrapatu, garrapatu garrapatu! la laua bere musikariak geratu ziren etxartan bizitzera. Eta oso zara zirennez lanerako lapurre kutxiitakohau berrogeita mila euroekin ondo bizi izan ziren musika jotzen eta kantari. ze kantakak orengo gazte.